син одеського водопровідника, у минулому слюсар трамвайного депо, комсомолець, тепер комуніст, заслужений вчитель РРФСР, дуже шанована людина. Вранці провів Яшу, а ввечері відходив мій ешелон на Дніпропетровськ. По дорозі на вокзал я забіг у народний комісаріат освіти до своєї знайомої в управлінні дитбудинками попрощатися. Голос у неї хрипкий, обличчя бліде, жовте від недосипання, а очі сяють. Вже їдете? Новину чули? Повідомлення інформбюро. На пікіруючому бомбардувальнику на Юнкерсі приземлилися чотири німецькі пілоти. Скинули бомби у Дніпро, а самі сіли недалечко від Києва, на колгоспному полі. Збіглися діти, міліціонери, але пілоти і не думали відстрілюватись. Здалися добровільно у полон. Моя знайома світилася від радості. Примітка. 15 вересня 1973 року. Я одержав від неї лист, шановний Євген Степановичу. Хай вас не дивує, що пишу тільки тепер, хоч ваша книга вийшла давно. Справа в тому, що мої приятелі, які проживають у Києві, надіслали мені вашу книжку і звернули увагу на те, що в ній сказано про Яшу Мигердичева, що і про мене є дещиця у книзі, хоч прізвище і не названо». Повість прочитала із хвилюванням. Багато згадалося. Спасибі вам і вашим бойовим друзям за все, що ви зробили у боротьбі за нашу радянську землю. Спасибі вам за те, що ви добрим словом згадали Яшу Мигердичева. Він завжди, а особливо під час війни, з великою душевною щирістю дбав про дітей сиріт. Був для них справжнім батьком, мудрим, справедливим, сердечним. Та вже немає Яші Мигердичева. Він помер на 56-му році життя, залишаючись до останнього дня директором вольського дитячого будинку в Саратовській області. Недавно зустрілась із трьома товаришами, які особисто знали його. Добру пам'ять залишив він у багатьох серцях людей, довго житиме у своїх дітях. З повагою Т.М. Любарова. Я казала, казала, що Гітлер зверне собі шию. І в цьому допоможуть йому німецькі робітники. Не може пролетаріат Німеччини воювати проти своїх братів по класу. У себе вдома Гітлер усіх затис у кулак. Гестапо, концтабори, страти. А на фронті? Ось пом'янете, моє слово. Будуть до нас тисячі переходити. Цей юнкерс тільки перша ластівка. Я слухав, а перед моїми очима стояв єфрейтор-парашутист із руками металіста і головою начиненою гітлерівськими маячними ідеями. Пихатий, фанатичний нацист. Але я не став розповідати про нього жінці із пожовклим від безсоння і тривог обличчям. Та й самому хотілося вірити. Той є фрейтор парашутист прикрий виняток, а пілоти-перебіжчики, про яких повідомило інформбюро, типові. Такими були ми в перші дні війни. Охочіше вірили добрим чуткам, ніж поганим. Бажане нерідко видавали і сприймали за реальне. Тоді ми ще не уявляли собі, наскільки глибоко ідеї нацизму проникли у свідомість німецького народу, якою дорогою ціною доведеться платити нам за перемогу над фашизмом. Сказане вище ніскільки не применшує подвигу екіпажу Юнкерса 88. Навпаки, звіддаля часу, видніше, яку мужність треба було мати, щоб у перші дні війни, у чаді гітлерівських успіхів, коли лавина вермахту, здавалось, нестримно котилась на схід, зважитись на такий крок. Недавно, перечитуючи перші військові зведення рад Інформбюро,